Невимовна радість, якою переповнювалося непорочне серце Твоє при погляді на новонародженого Твого Сина і Господа, нехай усолодить скорботу, що чекає мене серед недух народження. Життя світу, мій Спаситель, народжений Тобою, Нехай врятує мене від смерті В час розродження І нехай прилучить плід утроби моєї До числа обранців Божих Вислухай, преславна Цариця Небесна Смиренне благання моє І зглянься на мене Бідну грішницю Оком милості Твоєї Не посором моєї надії На Твоє велике милосердя І осіни мене Помічниця християн, зцілителько хворих твоїм материнським покровом у час моїх мук і хвороби, щоб сподобалась я і могла я відчути на собі, що ти, мати, милосердя, і щоб я завжди прославляла твою милість, яка ніколи не відкидає молитви бідних і визволяє всіх до звертається до тебе в час скорботи і хвороби. Амінь. Жах пережитий мною за три лікарняні дні. Після листівки відновився з такою силою, що в мене почалася затяжна депресія. Я втратила апетит, сон, цікавість. До -чого. Не відповідала на телефонні дзвінки, взяла відпустку і цілими днями смолила дешеве вино, щоб швидше сп'яніти. Знала, більше я не зможу зачати. Була надто старою для першого аборту. А листівочку довго тримала під матрацом аж поки не зрозуміла остаточно, що й вона мені не допоможе. Та я її чомусь не викинула. Четвер осінь. Ця вчорашня знахідка, листівка молитва, так стривожила мене велику невірницю і велику безбожницю, що я вперше в свідомому житті побрила до храму. Мені захотілося помолити за своє умертве дитя. Уперше. З жахом я зрозуміла, що не знаю, куди йти. У місті чи не на кожному кроці церква. А я стояла на роздоріжжі і відчувала, як від сорому Загораються щоки. Я чула про міжконфесійні чвари, але не чула, де можна замолювати гріхи за убієнне життя. Може піти до іудеїв, але я про їхні закони нічого не знаю. З мусульманами ще гірше – Католики не дуже заохочують аборти, а свої православлі чубляться за гроші, а не за Бога, забуваючи про страждущі душі таких, як я. І я ступила на поріг маленької, схожої на капличку церковці. Мені здавалося, що в малій за розмірами церкви менше гріх. Або стає менш видимим богові. Молодий церковний урядник, з яким зустрілися мої очі, докірливо похитав головою. Пані, запам'ятайте, в церкві не наступають на поріг. І ще не переступивши порогу, я зрозуміла, що дорога до храму мені заказана. Проте я купила свічку і почала ходити порожньою церквою. Відчувала, як мені незатишно. Мабуть, брешуть ті, хто каже, що в Господньому храмі людина, незалежно від міри її гріха, відчуває душевну полегкість. Мені було важко, некомфортно. Черниця, що продавала свічки – Довго спостерігала за мною, а потім нечутно стала за плечима. «Що ви шукаєте, жінко? Снувати по церкві не годиться».